Psalmul 40 al smeriților. Doamne, în grădina smerenii cu frică am intrat, fiindcă spinii păcatelor, ne-au înțepat și ne-am speriat. Doamne în grădina smerenii crucea ne-am purtat și prin ascultare la morți, calea cea îngustă care duce la înviere am aflat. Doamne, în grădina smerenii, Haina cea săracă ca gândului am purtat și în haina de cinste pe frați i-am îmbrăcat. Doamne, în grădina smerenii în fața ta ca adam am stat și ogorul de neghină al păcatilor cu boabe de aur l-ai transformat. Doamne, în grădina smerenii vocea tăcerii adâncă și caldă ți-am ascultat. Și cu o sete nesfârșită ne-a chemat. Doamne, în grădina smerenii, ca niște vreascuri, mânia, mândria, minciuna, zgârcenia, pofta, invidia, ura, în foc le-ai aruncat. Doamne, în grădina smerenii, renunțarea ca o sabie, mânia ne-a tăiat și în focul poftei, cu postul, tu ne-ai stins sau alinat. Doamne, în grădina smereniei, pomul cunoștinței binelui și răului pe Cruce l-am vegat, și prin el pomul vieții veșnice l-am aflat. Doamne, în grădina smereniei, creșterea rodului, iubirii noastre ai vegat, și în rugăcinilor rugăciunilor noastre mereu ai schimbat. Doamne, în grădina smerenii, glasul Tău, în bolțile cugetului nostru a răsunat și în strălucirea Duhului Sfânt ne a înălțat.